ده د ملاوی په پتایت ساته ای اشاعتی توید سنت که ست سیریز مرکز دکان نمبر تاییس عبدالرحمت لازان از ده مین چوک جانگیر را سوا بی انور شیر توحید موبایل نمبر 0301 اشواذ انطبین رجل شوي سواق رجل برابر کوي یی سړی متا هو باغ او زج یما لکن هو الله ربی لكن سچ یم زو یما الله رب زمادي د زما عقیده ولا اشরিক بربي احد اذن شریک ما دکل رب زرح السوق زما خدای عقیده او هغه مطلب د تعلیم را کړي چې خپل باغ نووره دوور داخله دو سر دا داخل تا کی کی دو دا وې چې څنګه منه خراب شي په کارداري چې تاسو یې نیو ولاولا اذخنت اولدا چې نواګه له دې داخله شوی وې جنت کا دی باغ پلدا پلدا تا وې نیو ماشاء الله اجازه چې الله اوغالي دا حقیقي دا الا بالله نشټره طاقتو مگر په الله باندې دې دې د حفاظت زمواري ده الله ته به دا سې ابل جواب داریم کتما باردہ اعتراض که که نا چیرم مال نشتا ڈال نشتا اولاد نشتا ریرا او تلگیائی لو یوکار بوکو ان ترانی کتبینی مالر انا اقل منکا چزو دیر کمی مستانا مالا و و مالا فا اولاد کی کزوستانا کمی نو الله به معنی راکی دا خبر نشته او یو خبر نه زبا زیم تراله مخکل اصحاب که په واقعیا نه هغه موقع کې کی پات شوګنه دا یو دلیل چې الله پاک څنګه وختو خلل پیدا کړي او قیامت کې به ژوندې کړي څنګه نه نه دا څنګه د اصحاب که پیدا کل بیا به ژوندې کړي نو فسر لیکلې د ژوند په خپل ملک له هندستان دی غالبانه ای که یوسو با دا شوان و توی ناگه که یوسو با دی نسو دو سوا و دو پانز و سکاله امری دیوی بي. او ویوسو سی صلی واده کرده نوی دا یو اخکارا نسال لگانا چه اللہ پاکسو بجوندی ساتی نو دا سی ساتی نوی چه دا خبری با دا خبری با لکه یوسو بوی چه دا کارتی که یا نجنو تا اخکاری نوی دا خون جن کیداری وی ر ہوگا نا ششتا نو صدا غ اولاد سمے راستا ما علم ما اولاد نو دا فڑے غته وی چکته ما د گورجستانه ب مالو با اولاد کې کام فاز ربی نو یقینا جناد زما ان یوتیانی را کی ما تا خیر من جنتک ورد باستانه ويرسل علیها اور اولی کی بتاوا پدی باغ باندي حسبنا من السماء عذاب دا برنا فتصبح صعيدا زلقا نوبا گردی دا میدان خوایا زلقا بیوپ ای قدم ام نشکی خوضی خخیقی با بای ویلو حدیث افاق دا دعاوه کنا چه دا, دا مسلمان دا پارا عادتو گردی ار وقتی وی حدیث مرفوع کرا غریدی چه ما آنعم الله على عبد نعمتا من اهل او مال او ولد فا ما شاء الله لا قوت الا بالله فا يرا فيه آفة دون الموت شلاء په وصولیبان دی نعمت کل دی کہ احل و لور کل مال و لور کل دی اولاد و لور کل ما شاء الله لا قوت الا بالله نو دی با پا آغے کیا فتنی منی سوا دا مرگ نا یو خو مرگ بچ کے دل رشتا نور افت با پا کنی دیبا بی بخر نکی غرور نکی بلکه دابوی چه لا حول و لا قوت ای الا بالله ما شاء اللہ لا قوت ایلا بالله دابوی درشان نبیل اسلام ابو موسیٰ رضا اللہ عنہ طویلیو علا عدل لبن علا کنز من کنوز الجنن زتالی جنن دا خزانون ایو خزانو خیم تاتا نبي لي او جراثلي لا حول ولا قوه الا بالله دعوه يا خديره لا حول ولا قوه الا بالله من دغنانا اوريدل انفني كيوان اوردلو توفيق من اويكي مغرد الله توفيق باندي اغلب الحديث چي هو خبري قولي صحابي تا الله بالموقع كي هو ناغي كم خبر وا چدا دي رواية. لا حول ولا قوه الا بالله دي در جنت ته ځانو نه لیکنا ناغه توي چمال تا بدل ویلو شمال دې واچي وي نو په هرکو ا ما او يصبح ما او ها غورن یا بوږرځي او دې او چې فلاندس طبيعه له طلبه تو تا کړنه نه لری دا غيزه پاله ده طلب کولو بیا به تاسو په غي کې یا بور کې یا ور سره تنظیمو کې او برائش یا بني چه نداستانا سودیده داته که تینش ده باسته او که نام داته نوچنگیگه ما دپتا را او ورا لم حسد نکی ادا خود و خودا مال لمنگلی را کلده ورا داسه کار چطا ننی وصدیتا ہوئے چطا خودتک ده بخپل خیال که در پا کلی پر امرام جو کلده چه صده بینکی ایخی ده صده یو بلده پا صدوار کلی ده اسدا زنور بیزایا مکا دا وردا الله نے امتره دینه شکر مکا دا بندنه ختم شي نا غوی خو دا بدر چته مناسو ده اوس کوم غری بنالی نه بیا وتایس دی خدا ته ویني چې مال دولت در سره نوبه ناسودی دنو الله دې زمونږه نه پاک کین دا خدای الله نعمت دې مونږه راکړې وای ټیک ده هته نه شکر کای ت نعمت دې دنه وې چې ته باغیر ګوناکارو نوک ناغه نه مال نه هغه وریا تمه سره زستا د خیر خبر کوم جرا ش ما سره دا کار شروعکرته به خشي ات غنا سووج کې ما سرهکن نه آخر داجی اوزاد پر راري او حطب به ري راګیرک شو میویرهدي باغو پاس به حیقل به کاثرې شورو شو چې مګب مګلب وررضوي خپل علامه انف قه تاغ سوچ د خرجکلو وپارې کې تو یخوااویتونه علا وروشهه او دا باغ را پریوت بخلو پ خپلو چتونو بانددي۔ دا انګورو کنه ننګورو دا خلک چټونه جوړای کنه دا غره اپره بدل له پاسه بیغنور ونی ارزه اته او داس شو چې بس د خور خوړل د څو پر د خور کی اړ دی به که ته امکان مخکاري چې دا به بیا وشه لازم کېړو خوراشه ادهدا ورغوي ادا منګولې مروړلې نو مګو کنه نشه شکرې وکړګ نه یمات نه و يقولوا عدباوى يالي تني افسوس لم أشرك برب احدا شرك من كره دخل رب سرا نمي شرك رب سرا يسوك بي خبره يادش وكنا خواه خطير وخا بيدا نوى شير افسوس ما دهتا جاپيرا يا اي ريكا نستوي خندكونا اداو باپننات ليا داسمه كرهوى شجيتا منورم انتظام كرهوى تنكي يادر او بو ايا منورم شقول كرده نوى فاصونش جماعني شركه ده 50 سرسو ويمنا لك خبرات <تصفيق> لا وين ان شاء الله تزول الالمه وين ان الله دي علامه تيست ان شاء الله بي بي بقي خالص ولم تدفن لو فياطا انا وذل بارحستل يمسونوا جمداك يرد من دون الاه سوا الله انا وما كان منتصرا انودي بدل وسطن كي هنالك الولايه لله الحق فذا غزيك طول اختيار خاص لله الرد الحق الولايه طول اختيار الولاه مدتغاری اغلاله حظ طول اختیار کا هو خیرن طوابا اگر ان بهتر دی وګلره ثواب ور اعتبار د بد لیوار کولو کی ثواب ور کولو کی وخیرن عقبا اگر بهتر دی په اعتبار د انجام سره چې انجام درلخاستک لطاته وی چې مکه ور دنیا محبتو دا سبب ګرځي د دا عذاب دایونه موناشو نو زردوی چې وخې ګوره ډیر کم دی او دې تاسو باندې په تا باندې وباله عذاب وګرځول نو وحي هم وره لرير کما بیان کردید په اړه الحیات الدنيا مثال د ژوند د دنیا کما این پرشادو بوله انزل الله من السماء شراوی و روان غاده باندې په خله تو به ګروشي باندې سرا نبات الارض ګروشي بده تا نبات الارض ارګیاګا نه د زمکه فاسبه نو کرسی توخو زارا زارا عشیما زارا تزوه الرياح نو الغي بعدنا دره وكان الله على كل شيء مقتدرا دل لا بار یو شیما می قادر د دنیا ده مثال درو بارانو شی زمکا خوشتال اندشی حرکت پکراشی نو وا خوږه اگنه تروزه ټک شنه کاری سروزه تیری شنو زارا زارا شی اچه بعد پیرا شی نو چه تب یاو گوره گوره رو واقع نخت کاری علا کوئی راق وانجره پیرا لی واقع طولو اجزو ڈاکا جو انده بنده پیدا شی او زیری اچه رستو شی نو راڑوی رو کور به خیز تخت کاری اجره پی خیز تخت کاری اخیر دا بس هوا پیرا شی بی د دنیا ته ژوند دي دکه شانته کا المال او البنونا مال او زامن لنذل الدنیا خاص دې د ژوند د دنیا ول باقیات الصالحات اوغا هميشه په ذکې دېونکو نیک عملونه خیرونه اند ربک اغه ډیر غور دې پنس درځه ثواب او خیر عمله په اعتبار دې بدله زره او غور دې اومید سره چې خو مې زو صادق دنیا خو به اومیدونه شه ساتلې دا خو لو اسمان الله نتا پوځو چې د سيدي دا بقيه صالحات ما هي دا کلمات چې دا کلمات د لا اله الا الله و سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دا کلمات چې داوي د امشبادي کی دا شان د سعيد ابن المصيبه اغه دا کوله خپل فاسه چې تقدم تاخیر ده ولو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا بالله دا باقیات و بل قول داری جدا کلامی طیب زکر کی خیستاو خواگی خبری دا باقیات و او تھی اور بل قول داری جدا اعمال صالحہ زکر کی نیک اعمال جسن رضی کنہ اممم <تصفح> ناغه پاتکی کیه همیشه ده پارا تافر ذکر کی او خرابې کله دنیا حقاراته کله د ذکر کو چې د هغه وخت نه اس باد د اخرت کیچو غره اوربځه اخرت و یوم رصیر الجبال ربا ورشبو به زمونږه دغورنا وتر الارض بارزتن او نی به تا دازمکا وازه ها ظاهره بارزتن ظاهره تم بلکل داق بای، کلو بای، هموار بای اصواقم اخبا فینیس، وحشرنا اوم، امون با راقون کداخل فلم نقادر منهم احدا، نبريب نزود دیناس یوتن، یوتن بهم باتنشی، او رضو علی ربک صفا، پیش باکلیشی، پرقستا بانده، صفا صف، طول بصفون اصفون راوستیشی خواب، اخبار رب تبوجوه لیش، دام تخویفتیس، لَکَدْ جِئْتُمُنا یَقِنًا بَاصِرًا أَغْلَمُنْ دَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ جِئْنَاكُمْ تَأْسُو أَوَّلَ ذَلِ أول ځن پیداګړي وکنا نو ورغه هغه شان ترعقل بل دامتو بلکې تاسو ګمان کاو الا نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا تجَرَّبَمُنَا وَنَغْذُرُ سَاسُ ذَفَارَ وَعَدًا استاذ خداخي لوکنه چې وخه الله مقرر کړی یو هغه کې امو ټول را ونیو د خلشتګ نه چې دا یې کینې نشته په دیوان دي اوس <تصفح> رازې تاسو قران لیکنه څنګه ما پیدا کړی اول ځل بے جامو بے مال دولتا سودا سراونا ندار شان دوس یو علی ها استاد <تصفح> عمل نامه مو سره پرتی او دې ال کتاب او کې به شی عمل نامه او تقسیم شی یو نه به کیږي داست کې خو به تباوینا مجرمان مش بقینا من ما فیهم شیعر اید انکی وید آغفانا چا بداریا ملنامو کی چا ملنامو کیسی نو دیر بولی ریگی ویاقولونا اوائبا یا ویلتنا افسوس مملرا حلاق سمونگا مالی حاضل کتابی سشوی دی دیا ملنامی لرا لا یغادر صغیرتن ولا کبیرا نپریزی گنا لکیو نلوی اللہ احصا مگر را گر کریری نته روکیونهه په پاتې راه نه لوي دا څه راغلی دی له کچا په دې ځا خندا کړم وګوره هغه په کیمرا والله هو عالم رب العزت دا څنګه تنظیم کړی دی چې د خپل طرف نه غیر مرئی ټي وی او ټي پی انسان څنګه مقرره کړیږي کو چې د سکلي نه وګوره په کیرا ده لید ا تر خندا پورې کنا اغاث را جمع کړی او وجدوا ما عملوا او بمې داخله کو هغه عمل چې کلی لري حاضر أماخ أماخ چې څې کلی نه غوا دا ګو می نه مخامخ مې وینې نبی اسلام ویلو چې جنتیان ورته جهنمیان به ال جهنم دزي چې جنتیان پاغي باندې صح حق د جګته ول پاک واخلي دا ویلی <تصفح> نو ورته جهنمیان خو اکثر ورور غونډي وګنه په دې خل کو ظلمونه کړو څنګه نووی چې تر دې پورهږي که څه پیرواله ورکړا بدل بچو مخني نبی ادا سوالو چې بدل بچا څا خیال بس دي فته راړ اور کې نو استخبارات نسبتي اذن تجرمه و سيئات چې دارينه کېږي راغو دي د ورګې کنه جنتيان ولا اګه کېو سره نه ختم شي ولې دا کوم مثال تا دنیا کې اغه دنیا کې دا په هرطره د زلیر بچوارو او په کارونو په قرانو په کلاګانو کې چې چاته خور نه نکړې چې چاته گاډې نه کړې چاته بل ځای سره بالکل دشتور نه قیامت کې وته یو تام راشي ماته ادا کار دا هغه ملي کې ورک چلو تدوال په بلب اورګنده واخره کې دغه شان پد شي مې بیا باندې نو ته چې تاسو خپل ګنهونه و سیئات دای صاحب کتاب ور په بدل با تیخلی اللہ ہوئی چسی کلنو بس مخامق با توقر حاضر ولا یظلم ربکا احدا از ظلم نکی ررستا پہت چا باندی سوک داون ہوئی چیرکن استارا با لکنی رضا خودی دا شو نا ولا یظلم ربکا توزین خبری دی تیزی مستال خود آخری ما شم دی چی جبریل اللہ سلامنا والله عالم جلاده د بوسو کو قبلته د بوسو کو الله دې د بوسو یو کنه چې تا خورې و کو نه روونه زستینه د بګي په چا باندې ډېر ښه یا چا باندې خوشحاله خوشاله شي میغه یو چا ښه بشوي خورې پاګه ما شومم چې مور پرې ګلسته او زنګل کې روان خوشي بیا بار او الله په حکم کو چرګنلار مور نه دارو خو له مور نه مارو واه تاسو ما شوم دکه دغه په باغ میډه ورخه پښیو دی ښه خوشاله شي په ځابان دی می خوشاله شي خو په دې بادشاہ شوم د دروازه او خلک ترې ورور کېولا نو ډیر لوي په ساده او ډیر لوي په ناصورت نو چې دې نه مې روغ او ستوړنه ما شروع کنه درای دی حس تر عرصی دلو اللہ دا سی فیصلی ایخا نو ظلم و رستارا بنو کئی خوب اندک اخپل ادھا کار دیم چھتر دو حالت توفرن دی بدا سی کارو کچھ دیر دو ظلم و جزیاتی عروس تو بیا و تصوزا و رسن بیا و خوب دوشن شی صالو در ایمہ حصہ سے کرکی در ایمہ او پاری کے جواب دی دو شبہی ثانی یعنی در ایمہ صبحا دا جنات بارکی خلق ویشیر دی پوئیگی از دی گورا دا غیب و الوی او بل دا چه دا جنات چه دین نا دی گورا دی که چلشتکنه قلب را تومویر دی در طاقت و ضرمشتا او بل دا چه داخو بوری جنات مداخو اولیاء دی نو قرآن جواب کی چه داخو شیطان دی دی تزان ارشی جوڑی اموت علیہ السلام قومتی رزان خیستا الگ جوڑ کلو ناریه ومصیبت کې یې ورکلو ها او تاسو درځان نو ولي جوړ کې نو په خوپ کې راضیه اباده موکو کې دي چې په یو خبراندېم راشي ها ندی ورداکار کې تاسو درځان صبر جوړ کړو او تاسو دمره حقیوره ته ډېر خیال کاوه ها طيب نيسته په خوپ کې هم راضیه په یو خبراندې ته به یری اته د نقصان رسې کار بدل وګوري دا یې پتاي چې واقعې ذکر کې دادا مال قلنا لل المائقة ت سجلو یاد كانج مل تا سجد كعاددمما فطر دمما سلامه فسجد إلا عبلز سجد كلولو مغري بليز كان من الجمي وود فانونه د غصقاان امر رابي مدييوده هو د حكمم ربلنا فساقا ووج ب الوقمليك سر خو اصل دجنناناخان ناخخ کاريك خپلزانان كان أ التضون ایا تاسو نه او اولاد دزلره ذريت دزلره اوليا ا دوستان مين دوني سيوا زمانه وهم لكم عدون اديص اوله فال دوشمنه اندي څه ویګنه دا زم ما دوست دي او دا دوشمن دي پهتين پهجن بدل لا ډير بدر بدل کې چبور الله په بدل کې ابليس واغست د حق بدل کې دا باطل واغست آ ددوصو با دلیک دښمنوarestه با اجاتو معنی حاضر کلی دي خلق سماواتي ولاغه په پیدایش لاسمانو دښمنکو کې ولا خلقان فزیم انه په پیدایش دنسونو دي کې مماګون تم تاهیدن ما دلینه اوددا ان هم ځانی اون کې گمراهانو لره ا ګمراه کونکو لره په انداز سره دیو زو دپار انداز د پاره رابه لم شریف فساد کوي مخلوق سره دښمنی کې یی گمراه کوي نبی پسما اولیاي چننده سولګي اوګي تا اولياوي اداوي چې دي ته الله بازه کارونه سپارلي هغه تمدا داخلي الله وي شما خو دې ندي نوري اجازه د امدا ځانه تاسو ته د ځان نسبته کو څنګه كن دې دي سوړ کړيو ويوم یقول تخيف خروي او باروس چبو يلا نا ذو اووازکه فرقا ياللي نه ځانته فرقا هغه ما هغه دا ځ تاسو کوم ان کاو چ تاسو دې الله فر شريك دي فدعوهم دې بوتاوازکي دې باندې څنګه چورګه دورې وینو نواغ بوته کې چې باندې کې راو نو فلم يستجیبولم قبول دي باندې کولي دې دې پاره چې سودا وي چې کولا دنیا کې ولنه کم فلم کوي فنمی انتجیبوا لهم قرآن مزید کوي لوګان ولا سم او ما تجابوا اول قورنا قورنا قبلتهم نشکول دنیا کې ولنه قبلتیا نه کوي اول دا قورنه وځکه نه قورنه والله باکو له خدا باندې ان په دغه ځای الله ته نسبت نکولل حالت کې به حقیقت کار شي چې هو نیو چې قبلتیا باندې وجعلنا بینهم وبقا او دیگر جنون نه په منځ د دې کې خندق له هلاکت دی ولدا او ځنه کې موږ چې خندق جوړ شه جوړ پرغو په شپه کې د سمرا د هيابات خبرارکان مو دې پنځه له هلاکت ورال او دوی مجرمان ور لرا په غننو نو دې بي یقینو کې انهم واقعوها په یقینن دي ور پریو چون ګيري پاګه کي ولم يجدو عنها مصرفا ابي بن اميد اگينا زاد اور يدو بسره بن زاد اور يدو جواب اسلام ميلو ان الكافر لا يرى انها واقعته من مسيرته 400 سنه چه کافر ديوه جهنم مينو مده <متحدث> بیا کینو کړه هغه څنګه چې بازوخه د دې تاور پر اوتونکي ما یودا بیا د ډیر مګل نه دیوینی اډون ربا وتا د یاره د احسکاري دیو سمرا ما بای نو سلور فو قالح د سلور فو قالو مزل وانبا دیو beneath هغه تور پر اوتوم کړي انهم مواقه وها د دې نه وروسته چکل اخیرت کی ولده حال بیان کو نکس افداؤ ویچیرمونگ ردی خلقو دنیا کتا انتبتفوکو تیدا کم خلق دی نکران ویتراشو گورا این زواجر سلور قسمه دا غی پناکار عملو نبانده ولقد صرفنا او یقینا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا دیمونگا بار بار بیا بیا بیا صرفنا مختلف انداز سر بیا بیا بیا بیا بیا فی هادا القرآن ویدی قرآن کی لینا سیده بار دخل کو من کل مصل ارقصن مثالنا وكان الانسان او دي الانسان اكثر شيء جدلا اكثر او زیاد دهر یوشه نه په جګړه کې دې جګړه کې په پران کې دا اول جذر انتظار د عذاب کوي په دې باندې زور نه راځي سمامن ان ناس انه من کله خلقو ايؤمنو چې دي ایمان وروړي اځ جاءهم الهدایة کله جراد دي د هداياته چې قران ورته راګا د هدايت دې بیا دې رو سپاته ایمان وروړي و ينستغفروا ابخنو والذرا فلنا دي نور څه نه دي الا ان داتيام مگر دې خبره تا جرشديتا سنت الاولينا طريقتهم بنو خلقو ځازات پراشي اونې ولشي او يا دي يا همو لعذاب او قبلا يا راشد دي دا عذاب مقامخ او قیامت پراشي ځا دنیا آزاد ته پته او يا قیامت ته يا دې کې له بخانو چې سو په سختو عذابونو سره يا دې نو مستقل عذاب راشي په وخت الرو تباہ او بربادي خا درېم راځه په چا باطل باندې بس هم بیا و تولار دی پا یقبا غیسرا جگڑی کئینو وما نرسل المرسلینا کل دوموی پیغمبر دا شراونا موتا عذاب تچیویچ عذاب برای شنو راو لکن نجلی گلی مونگا پیغمبرانو الا مبشرین و مندرین مگر زیر ورکونکی یراونکی ویجادلو الذین کفرو بالباطل اجگڑی کیا اخلق جکا پیر دی باطل باندی سوس رشتنا بس باطل لی دا اغی مرس تکوی او حق پسر اغی دی لیو دے حیدو بهی الحق چه کمزوری کی اغی باند حق حق کمزوری کی ویباسی رکی کی, کی. واتخذو آیاتی انی بولی دی آیاتو نظمہ وما اون درو حضو آ اوگ عذاب چلی پیر اولی شوی دی بھٹوکو سر ایاتو نا چپاگی کی دیتا نصیحات دی او عذاب چلی پیر اولی شوی دی اغی حضو ان بھٹوکو سر انی خان دور پوری استحزاور پوری کیخا <خخ> <خخ> <خخ> ومن اظلمو سودلوی ظالم بز زجر دی صلو <خخ> درین با اعراض دا قرآن بانده چه بور دا قرآن انکار کی <ده> <صولدلوز عالم> <صولدلوز عالم <ممان> دا صلو رم دیخا چه کی دا قرآن نه سودلوی ظالم ممن دا غچانا ذکر <ذكرة> با <بي> آیات <آياد> ربی چه وعظ <شواز> و توقش و <وفاعتن> بایات نظر افل فا اعراض عنها نمخیوارا داگینا و ما قدمت یداحو او یہ رکو اگر صحوچ مخی قردی جعلنا على قلوبهم اکنن یقنام گردو لیمونگا پوزنون دادی باندی پردی این یبقا ہووو چی دی پورن شکر دی قرآن وفی آذانهم وقرہ اپو گوگونو دادی کدرون والدی اللہ <coughs> پردی را پردي پردي انا پردی پردی و جرالی چطا مخی شیعو جگڑا کی پا قرآن کی انتظار کی د عذابو اغوالی اختهضا کی او دویم جدال کی پا باطل بانده سرماتی پا باطل اصلا رمو مخری دا قرآن پس دا تولی کې ریاجم کنو پسلو بانده پردولا کی دن افقو کنو بانده درنوالی قنوالی راگنو وین تدعوهم کچری طور آبالی دی الالهدا هدایت تا فلن یه تدو اذن ابدا فشر دی هدایت نمومي همیشا ا و دی وقتی با دیزو هدایتی اومی زونه باندی نو دا سا خلق هدایت تا نشرت لیخا دا خو پراکس نگوالی، زرگوالی کولاو گونه گوالی، توجهوالی نو دا سا خلق چی ناگی بانا خو بیا دا عذاب انتظار دن ای با قولم انتظار که عذاب با پیراشی نو تلواری بیا کولا چو دا عذاب بولی نرازی زر بولی نرازی مونگ دو دورا انتظار که عدو لمنكم درته او کژدا عذاب راولا راولا ها کړه لمنه په زمونږه بچا تا کړه وکنه ونی را عذاب ناراضي او قران وای چې وخت مقرر دي په تلوار باندې هونی کیږي او رب الغفور او رب استابخون کي خاوند رحمت لا يو اخذهم بما كسبوا کچري نه ولي داخله کو ته عمل دي کړي لعجل لهم العذاب مرضي په خاصه يختشي لا عجل لهم العذاب قد يانيه ولی نو تلوار به کړه بې باندي دا عذاب او زبر خبره له ز شی و دور انتظار به دي نکاو خلا وهم مقرر کلی او هغه کله اشتکانو بل لهم ماعدن بل کذې ده فاله الله لنجدوا من چکه بیا غذاب را شي ندیو دې دې دې چې او ونه ته له له ودا پناه زه غذاب بواله سان تبا کوي اشدې وي چې رسول وينه مولي دې ندي نو كان ودا خينمونا څه تل کو نتي روزه کنه کوينه نو ته ور دې کلو ته وتل کال قره اجازه کيلي اهلكنا لما ظلموا كذلك ظلموك وجعلنا لمهلاكهم موعدا اگر ولې موږ د دا هلاکت داغه لپاره یو وخت وادي موعدا وعداوله او وخت مقررو ملهغه نمکه شوې نه دیخه په خپل وخت باندې دتکه شانته ودا خلقمه خپل وخت باندې هلاکی او تبعکی درېمه کوي حجرت هجرت ذکر کړي دا موسی عليه السلام چوبره دا هجرت ته کا د طلب د دین لپاره د ځډکل د لپاره او د عین مود په لاره نو درما هجرت ذکر کړي او درما سبحانه جواب بکیخه جلالہ <سؤال> موسی علیہ السلام ہضر علیہ السلام بارک ہوا حضرت علیہ السلام چھ خلق کوئی گڑاری بہ گئے بو پیزن جواب بکئی جنبی پوہ اثار وانا فی جل مغیب بانده اصحابی کعپو نا موسیٰ علیہ السلام نا مخید نبیل علیہ او دو خضر علیہ السلام نا او دو زلقرنین نا دا, دا بذکر کی ندیده اکی یو اگا حجرت ذکر کی چه موسیٰ علیہ السلام جا ایلم دا پارا سافر کرده چه ایلم زدکی چکل پوش چه یو ذای کی یو خدا ذکر کی مفترین چه موسیٰ علیہ السلام در وَعِظْنَا وَنَصِيحَتُنَا قُلْ خَلَقْتَ نَا چا <تصفيق> دې تا پوس کچې را په نړۍ کې ستاسو نصیحت کې ستاسو نن واخ کې مې وروچې نا خبره په خل نو تفسير نه صحیح و او بس الله کا خو خنوا و ته کولې نور پوس اله مواله مستا आले چې په دغه نه ذکر کړه کې تکاننده وروسته تفصیل کوي کنه حضرت الله السلام سره بیا ملاقات او هغه تفصیل ذکر کړي دی مقام کې هغه دا تعلیمات دي چې وره موسی علیه السلام نے په اوه پکې وو حضرت الله علیه السلام ویه ما فعلت وان امر معنی دې کړه بخپل راي باندې بلکې الله تعالی په حکم شوخ او ظن په کې بیا ذات زیات تعلیمات دې طالبانو وغيرها لپاره دا قال موسی تا چې السلام لپاره پتاه وو اغه خپل ملګریتا زوان ملګریو یوشا علی السلام دا غنورسته ته بیا نو بوتم حاصل شو دا خلیفہ هم شو او ددن ملګریو ښا خا خادم یو لپتاه یوزان ته ویل شي مخکندو او زانانو ذکرو شو او دا پکې زان د ذکر کې د علم زوان تد علم د پاره هجرت کړو موسی علی السلام سره ملګریو ښا اشاره پکې د ترې جدا د سره علم لا بولوجی لک تکرہ وزانی چہ په خدمت حکومت لشی ها دیر والا یا دیر بداګان څه خدمت نشو کول نسته لا درحو مزال اسلام وی زبا همیشه یم زب لگیا یم او روان به مدری ګمنا حتا اب لوگا تردی پور چا ورسم مجمعل بحرایین اگذه د دو د دو دریا او اندی حقوقا یا زبا روانه مادي رموزه د زب رواننم علم لشرانی د يراده پهخه کې تا از نه چې ته چې زما غوړم کړو کله وې چې کار سمو خو بیا به ځای لم کومه اګه دغه نه وجود نشم خراب وله دابه سو کې چې په بل فرایده څه کنه نو بس مسلمان ته بغورم نه ته يراده پهخه کې چې دوه ته لم په شي ترسو چې مې نن هم دې کړلو او رازم به وخت زاو په سم روان شو علم مشورو یو یو کول دارج دا کم زهو چدو درې ابو نه او زه کېدل نو درو مو د فارغ درې ابو نه یادې بیا وي سکا لاره چا خو یاځه شوینې دي که نزه ډیر دی او بل ته خو یاځه شوینې دي د ویذا د دجلی خبره کی چاغه او زه کې کېوزه شوینې نو هغه یادې او تزان خدام وی رسیدا ده دا دې دري ابو ناميدي چې مو روان شو هغه ځان سره توه خبره پکې ده چې ځان سره توه ښه خلی چې ته علم لذی کنا ګور امام بوخاری دا لولو ایمه چو چې حادثه په څه بدلل لدی ځان سره کور به وکول په حق لخواګو داګه ځان سره به دروازه کوله چاره ما به واپس راتنه دا ځخه خلاصه نو ته بازار سرهنه زغورایخه لیکنه شو مجما حدینهما د دو دریا سنگم جوته نتیا هوتاهما دغه د ټچورن سدل نخا کې اوځه کې او یو ګټا اناګه سره کېنا رسول الله سلام دا ډولونه دښ او یعال سلام نست مې ور سره تا زمبیل کې پروت ریشې تیارو اځې کې چې کول کړ څو رډشنو ته کومي نو حیران شو اځې کې په دې دری آپ ته ناګه پکا تر وانه و سوران و ته کارې دو ها ده په چې کوڅ کې دغه ګندرا باندې یو مېومرتوو سندسو موسی فلم یو خو ما چې ډیره د لورو خبرو ګټویل مونږه دا ځای به نه دوی چې ځای اوس ټلې یو مونږه لګاره مو کې نو یا خپل له لګروله نو سامان راو تو روان شي نثیره او تهما یې دې کومه یو خپل فتخذ نو ویني ولا کې مې لار خپل في البحر صاربا تدريابكي وصورا فلما جاوزا تساركلا جراوانشو اتيرغت الله غزينا قال لي فتاهو ويبق اغفل خادمتا شاكرتا آتنا غداعنا راكا وخوراك زمنقا اغصبانا راوانا لقد لقينا من صفرنا يقنون راورا صيد مقدا بدي صفر زمنك هذا دعلك صفرونك مثلا نصبا استروا عليم فروسخوه اگورا رام اموکو خوب نفس و صلیتا از دمی از این سپر که منگه ستوری شو جی بکار دیگه خپی ام نیزی اقوه ستوری سرکیگم ندا غیات شو جو خو جی بکاروش قال ارائیتا اوی اغا ظان خبر رایا که از اوائینا اله ساخراتی خلیچی منگه ناس رو اغی گاتی سارا اوائینا رالو التکم دمکولا او زی امونی سکنا گاتی سارا بينني نذيت الحوت رز يكن ما يركم اي ميه. بيننا يرش ما يدل بتات وهم وما ان ساليه انه يركل زمان رد. زمان دام اي الا الشيطان मगर الشيطان ان اذكره ما يذكر ما يذكر بتاتن باوك فد الشيطان لا يركم ذا ظالم فکر بدل کی بندل سوچنا بل حاضر فاروان کینم مے سبيله بالبحر عجبا ابلہ خبر دانه چې نیولې واره مې له الله په لريات کې عجیب ا ناشنا لار وکړه زه قال ذلك ما كنا نبغ اوه مزال اسلام دکزه دې چې مونږ له ټاو بس دکزه دی خدا ګور مونږ مخکره درا ځای راځه شاګر سره څه نه نرمې کوي ها ازرګي بغیر له ته غږن سر نه وایګا نه چې ختمه دې نه رول کې ته به څه یاو ورته دلته خلکو استادې شاګردي مشرب ته موسخو سبحان الله او ته چې بل غزر راځي خیا پدای غزرونه نه غره خل نه راځي باسا هغه له اونټ تا ځنه کې بیا کا شاګر سره وګوراره کې کنه بیا را دی واخ شاګردان دغه بڑے اردو نور باندې راټین ګول غواړي نو وته یې چې حداګه دې نه واپس علی افاره هما پس او تاسو برخو قدمونو باندې یا معنا خبره کوي ان کی قصصا ټیوبل ته خبري کول لګیاو او دوی قصصا قدم په قدم الهارنه وکنه بازه یو په خلال معلوموي غنه ناديكي ادا الهارنه وديته شانته تلو نبي جوابات راتنه خپل قدمونه قدمو غدري کوي هغه ته تاسو روان اوسو په خلال كون رزق وي جالا آثار هما په خپل قدمونو باندې قل بل فوجدنا من عبادنا فسويمندو يا بندا زموند بنديانونا اعطيناه من عندنا وركلمناه رحمه دخل طرفنا وعلمناه من لدنا علما وركلمناه دخل طرفنا يا خاسا علم ايه لم تكوينياته <تصفيق> موسى عليه السلام فرجع علم كاميو وموسى عليه السلام ترشكم علم التشريعاته التشريعي علم داغى حضره اجینا بیاو فسرین به شروع کړل چې دی نبی رسول او کنه وليو نو دا کارونه چې کوم کړی دي او ندالتو را خبردارا دلیل دې خبره چې دی نبی وخا ولي نو نبی نو دا کارونه ولي نشي کولې پس تو غره دي او بل د زره جونل مبارک خبره وا په هغه هم قوید الاول ني چې نه او پاتشه ویني دا خبره چې جون دې راو دنیا کې ګره دیو او سلام ته سره کین نو دا کې دی په دغه ډول دا لګي غړي خلک الله نن خبرې جوړي د قال له موسی وې د موسی عليه السلام قرآن مجید غو ضرورت تفصيلات نه وی کړ چيلي څنګه مله وشه د کم زیناسته قرآن څخه خبره نشته مو بس ملاقاته او شو غرضي خبره وې موسی له قرآن ورته وې هل عزاداب ال आरोग्य مست الان دعال لمنه په دې خبرات ته تو اوه ما ته مما ولين داروش دا غنچه خدای دې شي دې تا ته د فاراد اسلام هدادت د رشد دم مضبوطوالي چې ته ما ته وخه لاغه بس هغه هو ټیک ته امر درته زمانه اني خو د موسی اسلام قوه معلوم شکنه نو ته یو چر دغه زمان خبرې سره عمر دې چته انی دې دېینو کټو بیا خو څه صبر نشي کولې قال انک لن دستطيع ان یصبر او موذالف او حضرت علی سلام یو کې نن ته شرطه اقت ما سره صبر کوله ته به غوا صبر نکلیش ته ظاہر ته غوري د باتن به خبر می عذاب تلوار کې جدا کارو خلاف تهره جمعی له نهای پرانا کې باغ خلاف نشبر باندې و وقفه تاسو اتوب سنگ صبر کی معلوم تو حد به قدرت باغ صف چتنی خبر سے باغ دنی راگر کلی باغی باند علم خبر چیلند تنی خبر پنی پورا متبصر نے شکول قال فتجدنی انشاء شاء الله صابرا و موسی علیہ السلام بزرگ چ تب امما ان شاء الله خبر کوم کہ ولا عاصیلک امر اذهب خلاف نکما استعد یو کار ذوبي اوکار که تا خلاف نو کومخا ان شاء الله چ صبر وکوم نو سودا ادب کي رابس تيخو شاگرد ته قراني نو سودا ته طريقا کي امخا قال فين تبادني او سيدنا رسول الله کي شركه تاهدي دي کي زمانه اوساني زمان ته وي فراد عن شيئين متفوس بني کي زمانه ديو شي حتا احدث لك منه ذكرا تر دې چې بیان کوم تا تا د هغه باره کې بیان وکم دا طرحه زکراو بیان چې ما نه تلوار ورنکه خبر باقیه ای بستی ته مې شو ویراځه دا ساره دې دشر باره دخلو کو خدمات ته پارا او دحال معلومون ته پارا او له شان د احضت د دین او داغه موسبتونه د باکول د پارا دابل حجرت خو وګورکنه فان تعلقات او روان شو دواړه هغه بل ملګری څه شو رسول الله سلام نو څوک چې هغه سره دی او قران د دو دواړو دغه خبره ټوله ریځه کنه نه غواړم تابانس تا او سٹو زره دغه جرست به بیاي او صالحال کیږي ها او سره د حتی اذا رکبا فردي پورې د دواره سوار شو په سابین دی په کیشته کې او روان و سفر او او خوری منزل غو سیده چه کلدی او خوزیده نو او خوزی رانیس دیشو خرقاها نو عیب جن اکلاها کشتای سورای اکلا یو تختیتی لرکلنو نو مسالی اسلام چه داو کتل چلک مزال پاتره او زریعت که روان یو خود درنگو بودی او دو کشتی نو تختیتی و باقه دی خکاری نو خبر او کلا قال وموسى عليه السلام اخره قطه ايته سوره کلا کیشته د توغره اهل هجه د غر کے اهل دې دې انجام بشي دلن د عاقبت د فرزخه عاقبت پیدا شي چې دا خلک بگر شي نه عاقبت د پرد نه رازي اجازه شاعر چويو کنه لدول الماضي وبنو للخرابي لدول الماضي چه اولاد پیدا کوایے لگیایے نو مرگ لے پیدا کوایے اچه جو اول کوایے دا بادو نو روانو لے جوڑاوایے مده سو روانو لے یا سو دقل او محنت چکویے اولادو نو دا مرگ دفا نا انجام شي چمری انجام پیداشی چسکی گی نواری گی مده دا اقیبت لامنے تاچر دینا تختل رکلا اگر دیو بخ کاری نو در خوروزی جو حدید در خلال کار که در روکه ایتا نده تا کسه او که ادهوی او استاذان نماردیلو تیموزالی اسلام سادر امر آواغ است ازور داری تا آغا سرویو که خوزه چه در عبر رو نزی اولی کارو که چه و سوازنو او قد جئتا شئ ان امراء یقین انتا یوکاروکو ناشنا یوم انا عجیبا اوبل منکر کرده اوکو درون کرده اوکو بدگنلی شئتا سوکلو قال علم اقل اوه خضر علیہ السلام ما نوویلی انگلان تستسوی عمعی صبرا یقین انتا شئتا قد نشلرلی ما صردو صبر کولو قال اللہ تو آخذنی بیوانا سیت اوه موسیٰ علیہ السلام منی سما فاغسو چزماییر شو تبورووتا اما میر رالا کنا بس داد انسان فطرت تکنا بی ما نسیتو ما یرکلو پل عجزی کئی خوا اوستاز مخی خولا سوائی کنا خان بکم زوری اصابه نو ما یرکلو پتی باندی ما مندی سا لا تو آخذنی ولا تو رحقنی من امری عسرہ او زور مکاو ما زما پا دیکار کده سختا ای مجبور بی مجبورا و سختیرا باندی ولیکہ شاگرد باندې لوندوکه سختي وکي نازنه دېره کار پرې کړه کېد کنه د سفر بډې راقاری کې ذکر دا نبيا ايروشيا ظ فان طلقا بصراوان شو دوالا ا السلام ويلو چه رحم الله علينا وعلى موسى لولا بي سما وصاحبه لذ صار العجبا رحم دک الله په مونږه او مصالح سلام کړي خپل ملګري سره لګنورم وخت یې کړوې نو ډې راځي باځي وسونه ویلې دی یو ښاغه دا وایي رښتیا زي انسان د ګانشه عبادت کما در نه بس بیا و ما تاته اجازه دې ما برخسته اا دا خبره جوه نو ویل د مصالح سلام نه په اېرماندشي او خلانو به خبره زکه وي چې ما نسیتو او انتلقا بسروان شو و جم سفر بانده حتى اذا لقيا درده بولیچه مخامخ شو غلامان سره اکتر فقتلو لقاتل کاغا او انتلقیو لبیقو لی او جاکم بک خرخ خیستا او خیار معلوم ایدو او خو بلوخ ترسیدلو نو خضر علی اسلام ورمخ شو اچوین وو نباس مله کوم څنګه امر کو اوس الله تعالی اندځه مرا نغینه ژوند وکنه څنګه امر کو او راوي بابا کلا سره ولې راځو کو ارجو جو بقته لهو پري نه خوله او دا داره کې ویلو چې ال غلام الذي قتلهن خضر تبع يوم تبع كافرا دي چې په پیدا شو نه دې کافر پیدا شو د خپل ځای کې نه هر مسلمان پیدا شوی مسلمان هر بندا ورستو دې یو مرا بلار یا يهودي یا نصراني دغه جوړي اجه چې پیدا شوی و نو کافرو قالا قتل دنس زكياتن بغیر نفس اوي موسعليم اي قتل کته یو نفسو بغیر دې بل نفس نا زكياتن پاک نفس ته قتل کوو په هر ډول غونانه وکړي لقد جه اشي نکرا یقینن تار ادلو کو پر یو کار ناشنا سرا تاخره کار قال علم اقل اوے حضر علیہ السلام علم اقل لك ما نولیت ات ان کلام تستطيع ما یا صبرا یقینن تجری نش کولے طاقت نلری ما زرا دے صابرہ تصبر نش کولے زکر تا بظاہر کے گورے عطا ز جمع علم نے نپائے قال ان سال تو کائن شے اوی موسیٰ علیہ السلام کو شرمات اپو سکستانا سیوسیس بارکی پاسددین فلا تصاحبنی نمپری زمان بخبلا مرگرتیا کی فلا تصاحبنی بیا مرگرتیا ختمت بس بیا نور نکی گزمازتا قد فلا تمن لدنی عذرہ یقین ارسیدتا زمار طرفنا عذرتا وستمازوره کتما جدا خلق دی یو کلیتا ان اهل قريه خلق دی یو کلیتا استطعنا اهلها لطلب ذ خراج کو داغي ذ دا اهلنا بیا بیا زکویت یو په لاری حقارت کی راشه داغي خلق خلق نو اذن د دیو جي چې دا نه بس یوځه کې په تو خبرونه با قاعده داغي اهل سره مل او شي او خکارا او ته وي <تصفيق> فا اضاو دین کارو کو ایو ضیفو اما چمیل مستیاور کی دیتو او دلارا گرو تخکارین کارو کو فا اچھا دامیلی جروف تو دیک علاکی خلق را غلوی حجاج تیویچتو جو کارو کات دیتو بیدا نکتا برو خیجو ایو بسر خیر دی بلو لگی فا اطاوی که ناغوی توبہ دیکار بسوکی تو قرآن کی تحریف کوما فا اطاو خدا مانی تصولی مستیاور کلا اپا او باغه دا مې دا څنګه غواړوک تاسو ما شهره غوډره مې مستانه نه وره کړلې دایکنه پارې کړلې کېده باندې واله مکسردا شيخه نه غوړي یو کلی یو د ټوګرام وې داګه ته ته په خواوې سو تللو دی غالي نو وته کلی بوم نو مې ما بغیر هیڅ پکې تا مونږه مونږه کې ناری به یاره سکه رکتره خلک زراشت فاضل ایوبای په هوما انکار وکړه ملمستیانه فوجودا فیه جداران نو وی مونږه پاره کې او دیواله هغه خلق کو مطلب دار چې انکار وکاو او دیکي تا پوسنه کو مثال دی هغه بیکاره چمو چې جمعه کې له موليده آیا په یو ورو ته بل په ورو ته جمعه خوشی پاتې شه نکړه پا دوره کو تا پوسکه در چیدو دوڑای ناگا سکی دی جنوان شو اکوا فوجدا فی حاج دارن نوی مندہ پاگے کیا دیوالو یوری دو آئین قضا ارادے کو لاجرا پریوزی انجزدے او پریوطو تا انہاں دے ریدل ازرا کوششو فا اقامہ نو اگے نیکو دیوالو سوو سو پیر ام بزرگ بنو چاک پی دل <سؤال> تاخدې وی دې دیواله وروغورځو دن له دیواله روان شي لاګه هغه بیلټ ته په یاربورت فاقامه نو زه خدای دې اجازه لري فلان مولا بس د ظهرو کول نه ښه خو بهتر درجه نه کنه اون وخت ولود عمل ته وایي ا دېواله وروغورځو نو بیا ګاټه حټه لګياو دیواله وو قال او <سؤال> موسی اسلام لو شې تا کې چې رستا خواخه عليه اجر تابا اغسطه و دیبانده اجر و حق د که گی گنو د خلق دکنه چی طوام قرآن کو نو استلکی دیو جمبر دیو لگیائیو کلا و محنت تیو زنو استلکو نو اجر خوبات اغسطو کنو ستا سرا روان شوی نو خضر علیه السلام ای با زاخری خبرش وقا قال اوی خضر السلام هذا سراقو بینی و بینک دا دایره په من زموږه تا کې څو نه یو دا خبر کم تا له بتعویل <سؤال> ما لم تستطيع عليه صبره په معنا دا هغه څه ته تعقظ نظر باغوانه صبر کولو دا دري چوسو ته دې بل ته معنا کارا کې موازیه کما انور غما عملګر ته اجازه را نه وسه نکيږي زمما جکم کارون دي باغې تنرسه اجازه څوک نوسته علم کیا غا کارا غلط داګه وضاحت بروستو ټکیخه اول واقعیه د کیشته وا نوته وي اما سفینتو ارځه کېشته وا فکانت للمساکین نو هغه د مسکینانو یې عملونه په بحر کې چې څنګه به کوه دریاب کې ټول مسکینانو غریبانو وزانه ته په دخولین ولا شو کوله وا دغه کېشته بلانګلوه اگر د خلکو ټنګوا غره یې نو باګه په دریا خدمت و او ذنب بكار روان كلو يعملون في البحر خا نجي مسكنان وغربانانو فهي اردتاو لكشته نقرأتو اذا حد كي خا فعردتو ما اراداو قرأ ان اعيبها تزعي الجنكما داكشته بوقك زعي الجنكما نقصان فاكره لما داولي وكان وراءهم ملك اوو اخو مخدردين او بادشاء در ظالم بادشاء يأخذ كل سفينة غصبها چننسی اری او کشتے صحیح غصبا فصور صرا اری او کشتے اری او کشتے نیسی او بیداؤں نا اری صحیح کشتے آآ عذاب کرے صحیح رہ دے تن چه صحیح کشتے ینو اغصبی نیسے بوجی خالق مقردش راولی رہ دے کشتے آفاکی خپلے سفر یا مذیکری آغا بیوارا پاکی کردی پدری آپ کی اجازے پیدا خالق کو اغکارو بار خراب کی دا حال نیو غصبا تزورا سرینیسی لا باز وقتو نو کی دا حکومت دا تارپا صفت بیا غفل صور اللہ یاکرون نشکو لے دا ترک نوولی کلبوی دا گشتے کلبوی دا غم و قلع ابا ما خاکی یا دیو خوابا بلخوا لای کنا ولی قرآن چکا مقابر اکینو تصوی جداغی مصداق بنی تر قیامت برده مصداق و ما شرکی نو پا دی څو دا مینه غالي <سؤال> بادشاہونو ولا بادشاہوله خو موږ ویني کې به درو اه بالکل صحیح و څو دا غریب انا مله حفاظت ته وکړو نو دا ډېر خدمت دی ډېر مقام دی عامل غلامو ارشي غالو کو فكان اباهم مؤمنين نو ومو رب لار د مؤمنان فقشینا نو موږ یې ريدو ايور هتاه ما مجبور وكې دا ځواळा توغیان او کوبرا بکو تر سره کېږي په کوفر خداده د واجب ببل نش کوله نو بازاربان کو پرتا وړي نو نقصان به شي کنه رده خالق دې اولاد الله بوله نور ورکی هنروست راغې ذکر کړي وکړي چې ایمان نوال الله به نقصان و تا داس اولاد بسوکی آن او توانې دا سه اولاد بسکه چتې دیندار نش کوله او طاقتيان کو پرتا وړي فاردن اسمونږه راجا وکړه ايوب ما چې بدل کوي دې لره ربو زکاتم و اکبر واقرب دیر ور زده پا کوای لیکي اور ير مزه په رحمان مهرباني کي همور خپل بډير مهرباني دا سه ولاد بول وركي باندې چنا شکرينه کي نه الله بولا ارس وركي ها او کي په باندې او دنا شکرې څورونکلا الله تبار و خداني لري نو دغه مو اقا جملت دي وجه دي قتلوا نورا قتلول دا ور قدرنا الله زال زرف نوتويلي شي ونزك اخ لا تحكم با ما ن فذلك جدا نبي وعمل جدار ورجى دهوالو فكان له غلامين يتيمين نو هذا بارا لهلكان يتيمانا في المدينه بداخ الخاركي وكانت تحته كنزهما او لا نداغنا خزانه وکان ادوھما صالحا وخلق او فلارد زېر مې څळे دنه کان خلق او فاولات او ارچا نظر مینا محبتي او سلام دی الله ایت رزیته زمال عبادت یو شی ها که ته موته دا چې را بلاد زېر مې څळे تیر شو نورګه نامال ور په ټول په او لګو یې کنه نه عبادت نوalke کند ايه كراما بيلي كان تحته مال مدفون لهم داقي ديوال دلانج رديده فاردة بنشوه مال فروتو داقلوه يا خزانه او ابن عباسط منصوب دا شاقو بيليو شاق داقي شغويل دلانج خزانه دا علموه كان تحته كنزو خزانه باك او حسن بسر بيليو شده سوء لوح من زهر مكتوب في دسرو تحته باقي كده شو بسم الله الرحمن الرحيم عجب <coughs> تو لمن يؤمن بالقدر كيف يحضنو زخوارت اللي تاريان ما چه تقدير منی نبیات سنگ خفا کیگی واجب تو لمن يؤمن بالموت كيف يفرحو او ناشناگر مغسلی چیمان رولی پمرگو چه دیسا خوش علی کی پا دنیا او واجب تو لمن يارف الدنیا و تقلباها با اهلها که ویاکمان ویلې بیا تم انو الایها زخواه تلタリアن چې دنیا پیجه نیو دغه دل را بدلې دل په خلق او دې بیا په دې باندې زموته مين کې لګیا دي لا اله الا الله محمد رسول الله په تاسو کې لږه راګین یا نور نو سیت نو نو نو مزلن وی چې دا په کې لکلی شو دا څنګه سره تختې او ډېر نو دا ولا تو نو بس دې نړی د ولاتو مال بهتره ده و مال او خزانه ولا دې دبارا فارا ربک اراده وګړه دستا ايها ملغا اشدامه ما چور سي ددوارا بولو تا ویا سخرجا جان زهمه اره بعضي ربک لا رحمتو طرفه دلطانه وما فعلته عن امري دا جواد دل ټول او يا ردي شبهي وما بالته عن امري ما انني کا ما انني کړه رائے باندې او بخل حکم وما بالته عن امري دا وره ما بخل نه وکړی دا خدای تر طرف نو دا ریګه او وی نو دا تعبیر ما نه دا ما لم تستع علیہ صبر دااسو جته طاقت تا قد من ربا باندې د صبر کولو دا, دا ریګه تعبیر او دا به تعبیر ښکاره قالوا يا موسى اذكر لنا من ذا القرنين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسالونك عن ذي القرنين قل فاتلو عليكم منه ذكرا سوره الكهف ذكر شود دريو شبhato داګه جوابات دځای کې ور سلام ورحمت صباح او جواب ذکر کړي تفصیلا د داد ځل قرنین مبارک ور څو غوړه غلې و چې هغه په خبرو باندې نه پويږي دادلینده په دې خبره چې غیب باندې څوک نه پويږي دالاه نه سېوا موسی عليه السلام ګوڼه شو اصحاب کاف خبر دزاننا خضر علیہ السلام وی وما فعلتو عن امری دامات جس اوکرنو پخپل اختیار میں ندی کڑی پخپل فکر رائے میں ندی کڑی بلکہ دا اللہ رب العزت دا طرف مراتی وی نشیوی دی رسول ورم واقعہ وشبہا وزل کرنیل بارکی دیکیم جواب دے جوورا نپو يدل او خلق د د پخبورا نپو يدل د لغي پخالو رب ان نه نپو يدل سړي چړې لوې انسان او لوي عن ذل قرنين اتپوستيستان په بارا د ذل قرنين کې کمصل يهود او قريش تويلو او بیا نبي عليه السلام نه کړه ذروح بارکه د اصحاب اول دو زلقرنین بارکی نو دا داغی جواد دی تفصیلاً چه ممت داغی سوڑی بارکی ہوایا چه داغی دنیا پو طرفونوگا رضی دلیو مشرق و مغرب تا داغی تفصیلی حالت را بیان که نو قرآن مجید دل تا داغی این اغا ضروری بحث کئی زلقرنین داغی حق برس بادشاو متقی انسانو او لیبراہیم علیہ السلام معاصرو داگه دو وقت سرےو او داگه پیغمبری دو آگانی ورسرہوی نداس کارون اے کولو د لده کرامت ور توایا خوارقو چبل چانشو کولی په دنیا کی دیر مضبوط و کارونه او قلن او مجید داغینه ذکر کئی او داموی چه خضر علیه سلام دسار وزیر و پاقوه اکی و شاید چی ردی وچه نیدن ازده ذکر کلی مخیر خضر علیه سلام واقعات ذکر حق برس بادشاو او همدرد و در طول قام نویده شوق و در اراده اکلا چی رزو دی دنیا دا بادی معلوم چیزا ترکمی پور رسیده لیده سنر خلق عباد ده پده ملک که نقران مجید ده اغا سفر ذکر که بیا رو مفصیل نو پده که تفصیل کرده چرا سوک اسکندر ارومی ذکر که او صحیح خبر اگر چرا اغاق فرس بادشاو ده ابراهیم علیہ السلام پدور که او ده قوم ده خدمت ده پاره سفر کوله ذکر ده در حجرت ذکر کی ده ده د ده شعات ده دن اذا سد المفاسد عن هو دار چې د ذمکه تکم روکاولونه مسلبتونه دي اغه نر کې او دین اورا سي خلقتا بیان د الله د وحدانیت او کې خلقتا پدایته کړو یو لوی مقنن او اده قانون یا د خبره د جون داغیم په مختلفو جبه کې ترجمه شوی دی زای په دې او بعض ملکو کې ویل کېږي دلموي به هر حال یو بادشاہ او داو خدمت وګوراخه چې بیا شادی ته ویل شي كل ساعت علیکم منه ذکرا او دا زره چې ولوم بتا سو باندې دا غبرکه قران منه ذکرا دا غبرکه تاسو دولم قران ولوم دې کې دا ذکر دې بیان دي انما کننا لهل ارض یقینا موږ طاقت ورغلول دل او زرائع مختلف مختلفو کارونو دامول ورکلو کباشا دا تا دا, دا حاصل ویکا نا وآت اینا همین کل شئیئن صدادا او ورکلو موندتا دا هر یو شئیئن صدادو دا هر ضروری سزمی او لار طریقہ اصول آلات وغیرہ دامول ورکلو تیام دا رات تی علم دے هر یو سزمی او طریقہ فان فأطباء السبب وصروان شو في يولار بانده دو مغرب لار خوخه شمخ دي طرف تورزم جدا نور ريوزي ناوكور ما تركمي پور رسيده شما و تركمي پور خلق عباد دعوت ده دعوت باموكو معلومات باموكو روان و سفر يكو حتى إذا بلغا ترده پوري چهو رسيده مغرب از شمس اگا زیده پریوتو دنور تا دست یا زیده او رسیده چه ار طرف تا در یعبو سفر چه چاکاو در یعب که ناغی تو به دست اخکاری ده چه در انور بس ده ابو که پریوزی ابو که را خیل ابو که پریوزی از سفر یم طول در ابو در پاس داره دمرا وسیع در یعب ابو و ابوی وجده ها وی انور نی ویل زدان هواره تاګور بو چې هو پیدا پټیدا غردیدا فی عین حمیاتن و یو چینه گرمکه عین چنه ته ویلش گرم چينا یا دا وجا چې دا گرم والی د وزن باندې کې تورې تورې خاټې ډګه زګتا حمیاتن وې نودازه دیو چې نه پکې انسان مخکې پلیشانه بږي کېشته مندل کول شي بوخته وې مرز مضبوط دندل او ووجدا این ده قام اوې مندا د دې سره او قام دا جاي کوم یو قوم اباده کې دې چې دا اخري کوم اې سفر نور نکیدا ارقام بارکت الله رب العزت لا اختیار او به شي ورکړل و قل لا یا ذل وی مونگا ایز القرمین القرمین ورطا ذکوی خواند دو خکرو چې دنیا پا مشرق و مغرب بانده سفری کرده دوار خکرو بانده دوار گوتونو بانده ایوه چی ورطاوی نو ورطاوی چی از اما انتو عذبا یا خود دیلا عذاب وارکا که دعوت تی نو نمانی عذاب وارکا و اما ان تتخذ فيهم حسنا تو ور او يا دونسا د دې مبارک او خير او نرميو سراوکا نو يا خدمانه څنګه دا د خپل اختیارات او ولور کډو څنګه چې او بادشاہ ته اختیارات حاضرې بقوم باندې کوڅه کارونه کی د اصلاح کارونه کی خلکو دې پیداې کارونه او کنه ظلم او زیاته نقصان کینو بدنام شلو تا دوار بادشاہ ته تیار کنا نو ته انده تیار یو یاجا چې هغه قانون کافر نو ته یو چې ټول عذاب ورکا سزا ورکا بیا ته دعوتو کا خپلو کو سره کو کې دی شي دایبه کې وشه توحید او نماز نه لاره یان دې سره دی بارا کې خیر طنا ناهم حقبرت بادشاہ او دایمه خبره وغاره کلا دې کې نسبتا آساني وکنه ملالان رب العزت د طرف نه تا کم اختیارات وو نو غو قال اما من کو کو. ظلم اوئ ذوالقرنین هغه څنګه ظلمي اوغو موږ په تبيان کوو دعوت کوو او کبيان فخل عيناد ظلم کي مقابله ته ولړ فصوفن فرزرداش عذاب بور کمو دلرا سزا بور کو دلرا ثم یو رد و الارد بی بیابو اپس کلی شیخ پل رابطا فیو عذبه عذابا نکرا فس عذاب بور که عذاب ناکارا ساخت نکرا ناشنو ساخت عذاب تاوی نشن ناغسر اقوم تریقه خواه ذکر کلی دی چکم خلق باکی دغشان و ظلم کرد و شرکان و نا غی له پکې سزا وم ورکړه ايمان دعاو د بابا نومه ملوکه ناغه لولو دې ګونو کټو کې تاند ویلیکړا چې سړی به هغه کاو ورته پانا برسې پکی چې بیا نه کېخا زګار شرکونداس یو تباکول اټ چې هغه نه توبانه سایسلای نه کولم ورکلا وا ان من امنا اغرسو کو شیما نراولو واعمل صالحا واعملو کنيکو فله جزاء ان الحسنہ رجدا بارا جزاء ده خیرستا بدل لخرستا تاغه بولا الله ورکی ہاں من به خیر ساتو قدر بکو وسنقول له من امرنا یسرى زردا چوای بمون دیتا پر خپل کار کي خبر ادا تا نه یسرى مونږ اتا تا نه خبرکو سسختيبه په بادشاه وکنه اجازه خبردار آیت کې راتلو نو نو سو خدای څخه کوم نو چرته په بادشاه کې دن نو نارې هم دي ته سدا چې موږ دره بادشاه نبارو غو له قتل چرته حبرس بادشاه دیو د دنیا سامانونو نه اعلی ته زړای او سره دیو دن پریاذنه وتاو کړو شرمته سمشکلات دي را حل کې رستمغه ذکر کوي حبرس بادشاه دی ته وي چموځره مليسو زاوار کی او ځکهم د इनाम لایق خلق دی نغې لای इनाम ورکي هغه سره خوږي داږي به زه نوګونه غاري سختی به نکي او سنقول له من امرنا يسرا مونږ به تر خپل در په افانه خبره کو نه ما خبره کو پرلم لاته خوانو په شاهان رو دي خیال وساتو چې کوم ایماندار خلق به وه نیک عمل لري نو راشخ خلق دی پا دی بدنامی نلگو دی نسونا نو سمر بدا معاشرہ خیستاو خواب سوز داری چه مجرم بیغم اگر دی اجسوک نیک عمل دی داگی بدنامی کی گیو اگی نسی دا یو منزل یو سفر داگو امخ که نشک لید اللہ قدرت داگی حد معلوم نکرشو نو عجس شو آتاس را روان شو نو بیبل طرف نیو کم زیچه مشرق دیو او مطلع دي شنور بكي را ثم أتبع السبب بياروانش بيوبل حتى إذا بلغ نطلع الشمس ترده فوري جورا سيد أغزي دراختو دنور وجدها ويمون دو دنور تطلعو شراخوتو على قوم بيوقوم باندي لم نجعل لهم من دونها سترا شنور اغرغوا لهم مخت دنورنا داخل خلقه لپار مخت دنورنا سترا پرداء دغشان غ شانته ډایرک به بلا کوتو تکلیف وو تا په هغه ځای کې الله تعالی موږ چې دینور دمر څخه د ثوره پر دې لګي بلی مناسب ګرمي و تپ روزي د دنیا ته کداه پر دې لرش نبیان نور برداشت څنشي کولی هغه وخت لګیا دی د نور هغه ډېر ګرمي تپ راټینګ کړې نو اره کوم خوګه اللهن رب العزت پردانونه وله څاګا کوم دځو چې د دریابونو کې وبو کې او غارونو کې وو سيدل کور نه جوړول او پاغې چتونه ټول دوي دړي پرواز کینون وسوم داسې باندېوالو خنډو شته چې دا عادت نه لري چې کور نه چتونه جوړې کنه ندیم داسې سسانګلې هونډه خلکو هغه دغه وو سيدل له څنډه کې قتل څنګه مارنه ناګه دې کې جنور باندې افواهته نړيره تبو ملي به قانون تنوته او ځکه له منور په واره علي عثمان طرف ته نبي هرڅ دې رووتله خپل قانونه به کول خبر آیا یو معنا ده کذالک دو شانته سمجه مشري طرف ته سمجه مغرب طرف تلو داسې دې مشرق طرف تلو سفر یې کذالک یا څنګه سلوک یې درارې مخ خلق سره وکړه بدغه شان د سلوک یې د خلکو سره هم وکړه کذalik یموند چې در باندې څنګه واقعیت بیان کړ کذalik اوم وقد احطنا بما لديه او یا کینن راګیر کړو مونږه علاوه پر دې چې سره وو په خبر او علم کې چسد تمه ته تراگلی په خپل سفر کې سیل دلی او سي کتلئ اوس سلوک یې کړو نه نو الله هی مون ته لري پوره پوره وای نو احتنہ موږ داغه دا, دا جن سفر او اخوان دې نشتله نبی آرای نو درم جهات اختیار کوو ااو سفر وکړو کوم طرف تری نو احادیث وکي یا قران کې حده صراحت نشته چې کوم طرف تری ولونو ذکر دی نو و سفرین اکثر دعویج دا شمال طرف ته دی پله <تصفيق> سفر کلوخا ثم اتباع سببا بیا روان شوف یو بلالهار داغی مناسب سامان ازان سرواقص حتی اذا بلغا تردی پولی چه ورسیدو باینا سدینی مینز داغی دو غرونتا وجده من دونهما قوما وی مندو اخواد دینا یو قوم دی غرون سر خواکی یو قوم ابادو تداه ډیر لوی باشه دې اره قسم سامانو سره برابر دي نږدې فريادو کو دته درخواست کو جنمو یو مسله دره له حل ک وکړه چې دې ورځي صدین غدو دي وای نده نه لې لې غرنته چې دې وای نو بشانو کنه قامو دي دو لاکاتو نزدینو دي یعنی رضینو نو دا قام يقحون قولا جو شو په خبره خبرنه کوي دې جب مدنه او غره لويبا شا دې او دا قوم لجبې نه خبر نه پويږي داخيده حال منه خبر انشاء الله هدا خلق دا و چې دا غړي لوي مکان دې هغه پويته پګې بو مکان نه راځو کنه لایق ا ډول خلک دا بځبه نه پوي حروف ته خبر راځي چې قوم کړي نا اوباشه منل عمل وکړي نه داخد ترجمان په ذریعہ باندې اوسمين و زرګنه داگب و ذریع بانده خبر اکلی دو بادشاگید اجواب بار کرده قالو یادل قرنینی او یاگی ایدل قرنین این یعجوج و معجوج یقنن دا یعجوج و معجوج یقنن دا یعجوج خطرناک او جاگیدنم دے پتہ لگید جو در او بل وجودن مضبوط دی او خطرناک و بادشکل ارتده یعجوج و معجوج دی رازی مفسدون فی الارد پساد کونکی پس مکا کئی پس مکا کئی کوي مونگ باند رازی و حملے کئی ساروی تختی او پسلون خرابی مونگ تن اقصان رسی در ختم ناقوم دی بارا کی بیادی مفسدون پورا تفصیلات آسان قول پا او مفسد ذکر کئی چدا ایو قوم دی چدا انسانان در پیریانو میانز میانز کی و برزخی خلق دی او الله رب العزت پدغ غرونو کرا بن کرو دی او دو غرونو چه او او داسی داس جولو شدینه دینو شروع رو ری دی یو دره پاکی منس که کولاو پاگی باندی با دی رات لیو او روز تب یا خدا دیوالو مکمل باندی یا <تصفح> دا داسی زبینو کلی چه غوث نشی رات لیو زور یاو ندی صداموی چه او <تصفح> چه اغاپ یو جزیره که تونلشوی پروت تی او تمیمی داری لی دلیو نبی علیہ السلام تبیعا حال زکر کلو سننخی و تخولی نو قیامت پروز چه غیر اخلاس شی نو دیر لوی فساد بخوری دیر لوی نقصان بکی لیت چا بطاقتنی جدا سیلا بودری چلو بیعبان نورزی اگو چه عیسی السلام بیعراش شی نو اغا بس سوالو کی با اللہ دربار کی او پا ده خلق ده یو غیبی و باو افترش نطول بختم شی و مره بشی ناغیوه چه ده رازی افصاد کی پا ده اسمه که که مونت نخصان کی مونت تنگیو فحل نجعلو لکا خرجن و فای او گرزو مونستا و فارا چنده اتاوان حلان تجعل بیننا ده تا جول که سمون بمینس بینهم سده و بمینس ده ده که ده والو چه مونت ده مصیبت نفامن شو نوгран کار دے تا بادشاہ یتا طاقت شتا اسباد ده سره دی نمون لدا کارو کا نو خیر دے کتل ټکس پے او ارده دی چې سره مونبا طاله چندکه او قومم چې ناراینی نو بادشاہانم خیګنا کا وی کار کثم خرچا پیرا دی نمون وتا تیار یو امون به کو نو بادشاہ وی نا ستاسو دا کار نه دے قالما مکننی وی بادشا تلقرنین اغا چه طاقت را کرده مالا باغی که رب زمان خیرن اغا دیر خورده دی. تاو سراق اس مناسب اسباب و سامان نشتا فا بقوه امدادو که ما سرا پزور قمتو بنده تا سراش دلسط و خزمت تبا جتی داگو باؤکه النور بسکو مارسو برابر ده اجعل بینکم وبینهم ردما خوبگر زومستاسو اردی بمیاسکو مضبوط بنده ارتمه مضبوط دیواله بن ملوږو غړو نو شورو یا وکړه آ ته نو سوار دا ټوکړي ادا تختې د اوس پنې مضبوط بنشنر اوس پنې هغه اورول او دا طریقې سره کې خودل یود بل لفا دا دیواله ته شورو کده خورنه کوي اذا فاو تر دې پورې چې برابر شو بین صدفان او محضن دو خلوو دو صدفان دو خلوو دو خلوو دو خلوو دو خلوو و او حقا رو دلو نو و دو تندینا تربل تندیب دو خلوو دو دوال خیجو مظبوط دوال چاقو بزده نه کم نو او محضن دوال او عالم فخور نووو و جبوکیو وحای او حلول و بانه وغیره و طوله او ہاو ہاوائے ولا ورخلا پورے پہ شوروک حتى اذا جعله نار تر دیشی گرزا دا پشان دور پورے تجوک الی نور پشان کڑ دمر گرم شور ہست شو نیوبلتا ور نزدیشو گدشو کنے او بیا جکم زے بے پارے کے نری چودنہ درزنہ پاتشو خاطر بو چرے دیندا کمزور نشی اونہ نوی نوی نوسولا کی و تامبروڑا قالا آتونی وی ویر ورماتا افریق والی هنی قیترا چو سوالو ما پا دی بانده تامبا قیترا نو تامبروڑا چو پاکی وارو نبس داغی داغی وارو لورکو اگا گروبی پی وارو دوگی وارو لورکو داغی اگا چودونا اگا درزونا وقیری پی تول مکمل پتره نن تا دې په اوروله او مزبوت وکړه یا درې میاشتې څخه لږې کوچې وو غوروالي یا به ستین مې پهړو لور سچو خدا هغه کولې شوخه الله رب العزه تعالی اسباب او طاقت ورکړو نظم رلوه خرچ او کړولې چې مفاسد بن قوم په امن او فساديان دپش او پناش دې لپاره زموږ له تنظیم نوادرین ذکر کیږي چې داغه راه سره باغ واخ کې اسبابو کې دي چې دغه ذاته آلات ور سره او چې هغه لدی واخ کنه چایلې دي دنه شتا الله خدا باغ دواړو کې دوه سنسډي او لويه ترقيه وکنه هغه چې تاسو کولئ ووزم چې دا کې غځلې ماشندره وینات نو حیران بش چې باغ واخ کې دمر لويه ذهن او دمر لويه سنسو چې ووزم ټیک دغه ترقيه شې دا هغه څه په بلنه موناو نړۍ کې مې آبادې کړې وکړنه دا هغه څه تو څوکول شي دوار کې مخ کې چې کمه ګولکارې په آبادو کې خپل ورګو کې هغه څه شي یا د ګټو نه کم ترشل شي دي نه څوکول شي نو بیا تاسو هغه دوار کې چې دمره لوي تنظیم وکړو غوړو خلک باندې ول کنه 반갑습니다 او از دی با طاقت نلری این یا ظهرو چراوڑی فدی دیوال وما استطوعو لہو نقبا او طاقت بنلری دیلرد سوری کولو دا قدرت ختم دے کارسنگا مخلوق تیخو دا نشی کولی چتا پاسا پیارا گوڑی او یا دا سوری کی لگیا دی خل کوشش پاکی کوي او دا قیامت نمخ کمخ کئی ان نشی کول نزدی وقت کبی بیا قیامت تا سوری کیو ختم بشی خوب و غرزی کے دیبر نګورای دا یو مشهور واقعه د قران مجید کیو حقیقت دی هیڅ شک نشته دا مونو او کوم خلکو چې بده باندې اعتراضات کړو چیرې دا څنګه هغه کړو داګه جواب دی چیرې نوې تر کېو چې دا وخت د سنس او کلین بیا دا سوالو چیرې موږ د نړۍ لړ پلړ باندې وکتا همو خدای دی وایلو نه مونږ ته دا دی واري چیندل دا خو هغه ہاں صدا څنګه چل نو جواب داري چلا رب العزت وی له دې کې شک نشتا ها هغه امون ته نه معلوم چې دا کم ځای کې کېږي چې زمونږه د دې پمیاس سور او سور دریابول حایل مانس کې اوهلمانی دا جواب کړی خيستا چلول دې دريابول تدامو هي جماعتوله دنیا وکړه تا از غو بامو عقلان دا مو نه جته د تا کلو کو دینه مونته ولیدا فواجبو التکلیم غنه د تعلیم تا ټوله دنیاو کاتنه سده گو مخک مو واسرین ذکر کئ چرته دل بر اعظم امریکا هده چاته پتاوا چې دا سيو دومره د دنیا جنن علاوه لګیاله پټوره دنیا باندې حکومت کئ دا نه و سارانو خو غاو سړیو سهدانو ګسو کومون ته اجازه دراو هغه وروه باندې کلګن د دې په تنلې کې تنو بیا ور باسي پنځم بار راځم استرالیا چې کوم دی او غیره هغه ته و ګورم پاره کې اوس شمال مغرب طرفه غالبا نه پیدا شي ویری چې پاره کې او دیوال راوته نه ناګه داسې دیوال نه چې سزرم له هوګد نه او زی پا زی بانده دولوست دولوست مل آگئی که پلانوائی لیمشتا او سو زر پوٹ آگا دن دے اپا درنگو مخلوق پر اوس خسیگی او تحقیقی دو برطانی او سینسدان کرو سیم ینگ دے کسا بلاو ناگا تحقیق کلی ددیو لگیاری داس ازنے چاہتا معلومو داگا پا کیا اس روو یا پا دیو گرلو کی داس روزی زی پا زی نو داداو باطل چوسړې ما دنیا لړ ټوګه د همون غو نه مونږه نه نشتا کومه اس کې بدریابو نه غور نه بي اته ور سېدل ډېر نور دې کې شک نشتا چې یقینن بخپله زیشته ښه قال هاذا رحمت من ربي وی وی دا رحمت ته چمو له دا راکو چې تاسو دې دوی afat او د دې والے برابر راوستو دا بوی دا, دا رحمت دې جنې دانش وکړي لري راګرنوا فایذا جاء او, او عبد ربي و څر کله اس راشي در رب سما جعل هو دکا او وبقره دې دې لاله ټوکړي ټوکړي دکا او به چلا کیږي او وبقره وکان و عبد حقا او دا وعده در حقا ايقيني هیڅ شک نشته ترڅو بعد د قیامت چې قیامت باراږي کار څنګه مزمبوت دیوالونه <سؤال> دا سمکه آسمان به خاطر نشي والله زه شه وترکنا بعضهم يوم يغوج في بعضن او پریخي له مونږه بعضه زدين فدغ روز باندې چټپی به وي في بعضن او یو بعضو یا يادغا يوج ماجوج يادين جنن غير چمبلو فدغ زكي د قیامت پر روز الله د علم نه چې بصمر لويته عادت کې به دي روزي نو يوبل لگه ده دی, دی. انه نوزی با که بس تم لکه دو بوبا چاپی وی خواه دمرا زیاد بی حد لکه دیر وای دیر اچالا بیا بند نورسی دی, دی, دی. دی, دی سرسوکو جایسا علیہ السلام دا اللہ حکمونکی چرا خاص بندیان زمان تور تا بوز ازان سران نابا پا لراوان شیو دعا بوکی نفا دی باندی با و باراشی افت باراشیو ختم باشی پا زیبان یو معنا دالا یا ذات الخلق یا دی پرې خریمونه بازدینه او دا روزمان دی یموج فی بعضن چچپه به په بازو کې دم رډر بدا خلق روزی ده hebat او در سترااب دوه جناب یو بل باندې چپی وی ټوب نه بو یو hebat بازته جنگي کې با ونفق فی الصور افق بوال شش ملایکه فجمعنا هم جمعا راجا و دی پراجم کول سره وعرضنا جهنم یومئذین او خکارب کمونگا جہنم بڑا غرز بانده لِلکا فرین وردہ سفارد کاتران بکارا کولو اردہ خکارب شوتا پیش بیک وردہ چداو بورے کلوڑیر بیارتنی اموی نیکنم بس یقین بیارانش ردین واس پلاسی نکی او حدیث پاک کی خویلیوچے یکتا بجہنم تقاد یوم القیام بسفعین الف زمامن جا قیامات کے بعد جهانم راوستیشی او, او یا ذر جلبولو بوتا او ما کل زمان من سبعون الف ملک هر یا جلب سربا او یا ذر ملعی کی ناغی براولی یا ملک در دنیا روی کنکو وزر